2. Nem sok dolog van a világban, ami a teherautóvezetéshez vezetéshez fogható. Jákob 1980 óta a falu első számú teherautó sofőrje, és ugyanizgalmas, sőt annál jóval több egy nagy teherautót vezetni Reikjavikba és vissza, még jobb volt, amikor még négy órába telt a fővárosba érni. Ma egy autó nagyjából két óra alatt megteszi a távot.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 a vezetés sokkal inkább életmód, életcél, élvezet. És ráadásul mindaz, amit már felsoroltunk. A volán simasága, a sebességváltó formája, az ablaktörlő simogatása. Muszáj megemlíteni a magnót és a kazettákat, amelyeket Jakob akkor tesz be, amikor nem esik, amikor az ablaktörlők alszanak és száraz az ég. A felesége Eilgló veszi fel neki a számokat. Gilfi Egison, Haukur Mortens, Ashi